היפופוטן! שלום לכולם, כאן החדשות מפי משמעו מהפה שלי. תקרית ביטחונית הראה הבוקר במרכז הקניות הפופולרי בודניוק סנטר. המקרה החל בטלפון אנונימי שדיווח להנהלת הקניון על שניצל תופת שהוטמן באחת המסעדות ועלול להתפוצץ. המשטרה שסגרה את הקניון חיפשה וחיפשה, אך לא מצאה אתם בטח חושבים שזה יתפוצץ עליי, אבל לא, אני לא כזה צבוי. אני רק אשתה לי פה את המים... שלום. שלום, שלום. שלום, שמי משה שתיים מהרשות השנייה, וזה אמיתי בן זוג, נעים מאוד. שם, נעים מאוד. אתם חבורת היפופוטאם. היפופוטאם, כן. מוודח. אתם נהנים מהתוכנית שלנו ברשות השנייה? אנחנו מקשיבים לתוכנית. אתם, מי עשה את הקטע עם השניצל תופת? אני. אביעד, זה לא יפה לדבר ככה עם פה מלא. סליחה, אני. נחמד הקטע? לא נהנתם? הקשבנו. קטע עיתולי. היינו נהנים יותר אלמלא, הכנסתם פרסומות סמויות באפקטים. סליחה? מה? כן, כן, בפיצוצים זיהינו פרסומות סמויות. אפשר לגלגל את הקטע, בן? שלום, אנחנו לאן כאן החדשות. בסוף, רק את הסוף, אני מותר רק את הסוף. אני רק אשתה לי פה את המים... עוד פעם תתמקד על הפיצוץ, ולהגביר באסים. את המים... מה זה? מה זה? מה? מה? מה זה? אני לא ידעתי שיש להם מבזה על המזלגות. תשמע, אנחנו היינו חייבים, זה ספונסר, אתה יודע כמה אולי היום לפוצץ אולפן? ומחוץ לזמן הפרסום. וזה חמור מאוד. בן זוג ואני החלטנו שעד לבירור אתם עובדים בלי אפקטים, ושלא יחזור יותר. אבל איך אפשר? הקטע הבא זה היידי וזה מלא אפקטים. חבל, מה לעשות? היידי בת הערים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 טוב, תראו, אנחנו מבליגים על הכל, נעלים מעין, קחו אפקטים, קחו הכל. מה, זהו ככה? כן, רק עוד דבר אחד קטן, אי, נשארו מזלגות, יש לי דחף מוזר פתאום לקנות מזלגות. אה, אני ממש בקשה? רוצה, אם יש לכם. בבקשה, בבקשה, יש לנו פה הכל. יפ... או, אלומיניום. על חלד, בן זוג אתה גם כן רוצה? הוא לא מדבר, אני טובה. הוא בן זוג או סחורה טובה, יפה מאוד. הוא לא מדבר, מצוינים, של בית מלון אני רואה תודה רבה.